Velkommen til P6. Nu sender vi noget, der hedder DJ Breeds program. Mit navn er DJ Brevet, og vi skal være sammen de næste to timer. Jeg er her sammen med min makker, Mixi Nøren. Har vi dig med, Mixi? Det kan du tro. Godt at høre. Her kommer Kamashi Washington. The Invincible Youth. 2018 fra en plade, der hedder Heaven and Earth. Prantese, The Choice. En triple LP. Den første LP hedder Heaven, den anden hedder Earth, og den tredje hedder The Choice. Nummeret hedder The Invincible Youth, som betyder den uovervindelige ungdom. God til. Hvis der er for meget jazz-ungdom i kasketten her, så kan du tænke på ungdom mere som en Blæske. Jeg ved ikke, hvor sidste fire Så skal vi snakke lidt mere om, hvad det her DJ Bods program er for noget. Jazz Vortex åbner sig igen. Det er den uovervindelige ungdom her med den amerikanske saxofonist Kamasi Washington Og jeg håber virkelig. Jeg håber virkelig, ungdommen er uovervindelig. Altså. Jeg håber det. Er det den, vi må stole på? Ja. Så ikke ungdommen er uovervindelig, men fanden er så? Altså, lad os tage til Ytrafrika, lad os tage til Etiopien. Her kommer hjertet et Antlag Wade også fra 2018. Hmm. será el que andaliner te te da Jeg vil experienceset gutter filtring af hoc anti Hvor mange saxofoner spiller, der spiller den her melodi? Jeg kan ikke rigtig høre det. Er det en, eller to? Eller flere end to? Hvad tror du med mixet? Jeg tror, dig i hvert fald to. Okay. Men der er også virkelig mange i det her nummer. Ret fedt. Jeg der i Yem yas a and You follow the one So, y'all let would Then you're So, that's talk And And Musik fra Ethiopia med Yared Belay and lay Way. Du lytter til det bredes program på P6. DJ Breds program er et nyt program på P6, men øh, vi har en lille historie med os. Vi har nemlig øh, lavet et program, der mindede meget om øh, i to år på en anden radiostation, der hedder The Lake Radio, som hed DJ Breds brevkasse. Og det her program det øh, er en fortællelse af det program. Og det, som vi kommer til at gøre her i DJ Breds program, og som vi er allerede i gang med, det er, at vi, øh, vi lytter til det, mennesker har lavet, altså... Mennesker har jo mange øh, irriterende vaner og tilbøjeligheder og kaster sig ud i al skins dominanskamp og fucked op adfærd, som enhver gennemlytning af nyhederne bør være et eksempel på. Men mennesker kaster sig også over noget, som jeg får mig til at holde af dem, og det er det, vi kalder for musik. Og det, vi gør i det Breds program, det er, at vi lægger ører til... Lidt af hvert af det, mennesker har fundet på. Der er ikke rigtig nogen regler, der er ikke rigtig nogen genre-rammer, vi overholder. Musikken er mere sådan et udtryk for det liv, der leves, og derfor har vi brug for lidt af hvert her i DJ Breds program, og vi har også brug for dig. Så udover ved et musikprogram, så er det også et, du kan ringe ind, program. Og øh, hvis du har lyst til at ringe ind til DJ Breds program, så skal du... Øh, Stik uh, din uh, pegefinger ned i din drejeskivetelefon og drej følgende tal i den rækkefølge, jeg nævner dem. 42 66 80 29. Og der er faktisk, øh, vi har også en, øh, hvis du går og lytter til DJ Breds program på din, øh, på, øh, som podcast, så kan, du, øh, så kan du også ringe ind. Så er det bare ikke live, men så tager vi imod telefonsvarbeskeder, som vi kan spille i programmet. Det er en form for radio, jeg holder rigtig meget af. Det er det der, hvis du selv er fra provinsen, eller nogle gange surfer lidt rundt på FN-båndet, når du er hjemme og besøger dine forældre, eller hvad det er, så finder man nogle gange nogle af de der små radiostationer, hvor medlemmer af lokalmiljøet ringer ind og siger, hvad de har på hjerte. Altså. Og det kan virkelig noget, så vi prøver at have øh, her i DJ Breds program rigtig lav indstigning. Så der er eller der falder dig ind, du vil spørge om noget, eller musikken får dig til at tænke på noget, du vil foreslå et stykke musik, så bare ring ind på 42 66 80 29. Og hvis du ikke lytter live, så kan du ringe ind alligevel. Så kan du længe besked på vores telefonsvar. Eller du kan sende en sms, og så læser det højt i programmet. Så ja, en lille musikalsk lokalavis til dig. Her fra DJ Brevet og Mixi. Mixi, jeg må hellere fortælle lytterne, hvad det er, du sidder og laver. Du er på en ja. måde min medvært, men du er også min tekniker. Det er sandt. Jeg drejer på knapperne. Mixi, han øh, sidder herovre på den anden side af mig bordet. Han, han, øh, han sidder og drejer på alle knapperne og sørger for, at jeg kan komme i kontakt med dig, lytteren. Så vi er to værter her. Mixi og DJ Brede. Og det er sådan, at DJ breds program, det kommer hver uge klokken 7 til klokken 9, Og vi har to vi kalder dem mixerneure her i programmet, fordi det de laver er mixing, mixe radioprogrammet, så det lyder fint. Øhm. Og i den her uge der har vi mix i bag knapperne, og i næste uge så har vi en anden mixenør, som jeg glæder mig at til at præsentere dig for. Det er to, det er to skarpe fyre. Men det forholder sig sådan faktisk, at vi har en lille smule, øh, vi har en lille smule input fra lytterne i, fra det, ja, det hedder DJ Brads brugkast ind til i den her uge, ikke? så vi har lige nogle beskeder fra lytterne fra dengang programmet hed, Didier de Breds som vi lige skal spille, fordi øh, det er nogle gode beskeder. Her kommer den første. Modtaget den 7. august kl. 14.05. Hej Didier Breds Det her er Viseverden fra Frederiksberg. Øh, en af dine mange glade lyttere. Jeg er lige i begyndelsen af, hvad jeg tror er dit seneste program som hedder fed, fedte og smøre overalt. Det glæder jeg mig til at høre, hvad det er for noget fitte og smøre. Og du siger også noget med, at der er store nyheder for, for brevkassen, men det fortæller du nok lige om det i programmet. Nå, men jeg vil sådan set bare høre, øh, er der en form for liste over de numre, du spiller... I, øh, i programmet. Sådan. Tidt hører man jo et nummer, hvor man tænker sikke en god sang. Og så øh, siger du måske ikke lige titlen, eller man hører det ikke. Er der sted man kan klikke, hvor man ligesom, hvor det står skrevet ned, hvad det er for, for nummer, du spiller. Så kan du lige øh, servicere mig og de andre lyder ved at fortælle det i næste show. Men ellers pøj øh, øh, med de øh, nye eventyr, og tak for dit fantastiske program. Hilsen Viseverden fra Frederiksberg. Tak for din besked, Viseverden fra Frederiksberg. Og øhm, ja, det, det, det forrige det program, som det her program, som DJ Breds program er født af, DJ Breds brevkasse, har en række Uh, programmer liggende, man kan kigge. Hvis man finder uh, The Lakes SoundCloud, så kan man gå derind og finde de 48 programmer, som Meksi og jeg har lavet sammen under navnet DJ Breds Program. Så der kan du prøve at kigge vise Verden for ekspert. og fremover... DJ brevkasse det gamle program. Ja. DJ Breds program hedder det nye program. Ja. Det er forvirrende. Det er forvirrende. Det er, jeg er i hvert fald forvirret. Um, men jeg håber, kære lytter, at du vil følge med fremover her i DJ Breds Program på DR. Her kommer Tour Unlimited med Let The Beat Control Your Body. Jeg troede faktisk, Tour Unlimited var fra Danmark, men de er faktisk fra Belgien. Men er uh, eddel dansmusik. Nyd det, vi hører lidt. Der findes ikke dårlig smag, men der findes god smag, og den er dårlig. Du kan gøre ligesom vise Verden fra Frederiksberg og lægge en besked eller ring ind til os på yeah. program for på 42, 66, 80, 29. It's yours, baby! Uh. Både Stump og kirkeolier. <laughs> det lyder lidt som en fodboldsang fra 90'erne. <laughs> det er ikke den eneste sang i dagens program, der lyder fodboldagt. En -kår, du lytter til de der program. Vi skal høre, musikken trækker sin lange fangarm ud over det hele. Fodboldassociationer. Vise et Et telefonnummer, du kan ringe hjem på. Hvad mere vil du have? Altså Det er noget, vi nogle gange har snakket lidt om i... Noget, noget, som vi kommer til at tale om her i de der program, det er noget, som hedder... Åh, den er egentlig chesterende, den der trompet, allerede fra start. Det, det, det, det lyder, som om det er optaget inde i en LEGO-bog, det her nummer, med meget små mikrofoner. <laughs> Jeg skal ikke høre det. Okay. Nå, vi noget, vi nogle gange noget, vi kommer til at snakke om her i DJ Breds program, og som du kan ringe ind om, det er noget, som jeg ved, mange af jer brænder inde med. Nemlig rigtig gode ideer til kunstværker. Og et kunstværk, det kan jo være hvad som helst, så lad være med at se på det for stejlt. Men vi, vi har noget her i DJ Breds program, vi kalder for Lytternes Kunstudstilling. Så hvis du har en idé til et kunstværk, så alt, du behøver at gøre, er bare at ringe til os på øh, program på, på programmofonen på 42 66 80 29, eller sende en sms, hvis, du, hvis, hvis det føles bedre for dig. Og så en hver beskrivelse, som du kan give af et kunstværk, som du forestiller dig, den vil vi acceptere som ægte og lade som om, at kunstværket allerede eksisterer. Der må også gerne være en titel, ikke? Jo. Der, det. det er ikke et krav, men... men det det kan være en god idé. Ja, det, det er lidt nemmere at tale om det, hvis det har en titel, fordi så slipper vi for at kalde det for Karse fordi på et tidspunkt kommer det til at være rigtig mange værker på Dytternes Kunstudstilling, og så er det meget praktisk, at det har en titel. Og hvis du har lyst til at bidrage med et værk nu, eller i næste uge, eller om to måneder, så skal du bare indtelefonere det til øh, DJ Breds program. 426, 86, 89, og du skal huske at sige, hvad værket hedder. Og du skal også sige, hvad du hedder. Og hvis du af en eller anden grund har mere lyst til at bruge et alias, så bare find på et eller andet navn, vi kan, vi kan kende dig under. Hvis du nu ringer ind til programmet flere gange, så er det meget, så er det meget fedt for de andre lyttere, at, at der opbygger sig sådan en karakter, som på en eller anden måde... Jeg ja, så man lærer lidt at kende og sådan noget. Det, det, det, det, det, det kan jeg personligt super godt lide, når folk ringer ind til radioen, når man sådan lidt føler, at man har lidt sådan nogle venner, der både... Ja, sådan ikke ens rigtige venner, men det føles også bare måske ægte på lidt, lidt anden måde. Ja, så kære venner, det her det er begyndelsen på en leg. En leg med mange afdelinger, og du kan bare indfinde dig totalt, øh, hvor du vil. Altså, du kan telefonere et værk, Gå over og trække nederste skuffe ud med dine notesbøger og alle dine... Og alle dine alt for store kunstidéer som så vildesfuldt skrevet ned. Vi har også haft fornøjelsen af tidligere i det Breds brevkasse at have følsomme lyttere, der har lyst til at fortælle om ting, der var svære i deres liv. Her de det Breds program. Det hele er velkomnt. en besked også, at partyalarm. Det er partyalarm. Vil -party vende hilsen Emil, DJ Movie Star Planet 2. Tak for din besked Emil, DJ Movie Star Planet 2. Lad os høre resten af det nummer, som er med Via Berazzi, med nummeret Karneval. Det, det er en sovjetisk disco pigegruppe, men i en instrumental udgave. Så I hører nok bare resultatet af nogle sovjetiske jazzere, der fik lov at spille i... Lege med en kæmpe stort midi Ja. Men det sidste halvandet minut her er faktisk det bedste, så jeg er jo mod så holde kæft her. det her sådan lidt tørre beat, men et, det, ja, det er et, et, et, et enigma for mig, det her nummer. Altså, Via Verazzi, som er kunstneren, jeg har prøvet at automatoversætte noget tekst fra en finsk hjemmeside tidligere dag, og det er et eller andet sådan en pigegruppe fra USSR, som lyder helt forfærdeligt, altså, når man hører det med vokal, Men den her instrumentaludgave, den, den har jeg altid godt kunne lide. Her kommer noget, der er 100% rart. Fatumata Diawata er fra Elfenbenskysten, har malinesiske forældre. Det tredje track fra 2018 i DJ Breds program, som du lytter til DJ Breds program. Skriv får ned, 42, 66 62, din personligt kollektiv. Hvor skarb radio. Hvad så et skort på? Haver Fatumata Diawata med Kanudanjen fra pladen FENFO. Det var virkelig her. Hele den her plade, altså hvis der, man skal et eller andet, man ikke gider, altså den kan godt få give en, øh, en, en ordentlig omgang søndagstøjvask eller rengøring et et magisk og behageligt præg. Øh, fatumata Diawata FENFO. Tjek den ud, hvis du har... En fredgård i dit nabolag, eller det grønne Spotify, eller du man måske det. Bruger du det grønne Spotify? Ja, jeg bruger ikke det grønne. Jeg bruger jeg heller ikke det gule, faktisk. Men nu er vi nået til noget, som er en fast indslag her i DJ Brøds program, som hedder Mixis Choice, som er en sektion af programmet, hvor vores egen Mixi, ham, der sidder så troskyldigt og drejer på knapperne og fader op og ned, når der kommer et opkald, for eksempel. Hvis der er nogen lytter, der har lyst til at ringe og sige hej mor, eller virker pandaautomaten igen nede i Netto i Lyksdør, så er nummeret 42, 66, 80, 29. Men det er ikke lige, det er gemt til senere, fordi nu har vi noget, der hedder Mixis Choice, hvor Mixi Vores egen Mixi han har valgt et, et, et, valgt noget, vi skal høre. Ja, jeg har valgt en sang fra Sverige, som jeg stødte på for nogle måneder siden. Øhm, med en, der hedder Karen Ljungmann, og hun så tjekkede hende lidt ud, og hun har lavet sådan noget folkemusik i 70'erne, som lyder meget ligesom dansk folkemusik som i 70'erne gjorde. Måske Hvordan? med sådan lidt mere svensk vibe, fordi de har mere folkemusik tradition typisk, ikke? Ja. Men øhm, ja, det er sådan noget 70'er politisk noget i blandet sådan lidt. Folkemusik på drist sang-agtigt noget. Men så har lavet den her vildt flotte plade i 1989, som hedder Denne magiske tid. Hvorfra det her nummer man starter. Mm. Stammer. Hvad sætter det på her baggrunden? Ja. Og ja, vildt flot produktion, synes jeg. Og flot tekst også. Hvad hedder sangen, Maxi? Du har lidt 10 sekunder. Den hedder Vi Hørt i Europa. Og til dem, der ikke er så gode så svensk som mig selv, for eksempel, hvad, hvad betyder det? Vi Hørt Sang. Råber du om vetterna, då kommer jeg. Låter du dig vilas bort, då leter jeg. Brænder du dit sista skæp, så bygger jeg en bro. Slæpper du dit sista greb, då tar jeg dig emot, vi har imot. Også mig, hvordan du klarer det. Vi deler samme liv, samme bårelse. ting forener os, stærkere end blod. Jeg lover det, jeg lover det. Vi har ihop, vi har ihop. Bihari Ho, Bihari Ho, Bihari Ho, Bihari Ho, Bihari Ho. Ingen ting ingenting kan skilja os, vi er barn af samme jord. Jeg lovar dig, jeg lovar dig, vi i ihop, vi i ihop. en ny jung mand, vi, vi hører i håb. Ham er fantastisk, synes jeg. Jeg skal altså godt, man kan høre, at det er nogle... Nu, måske var det på grund af den forhistorie, du fortalte, men jeg fik sådan lidt en fornemmelse af, at her havde man nogle, nogle mennesker, med, der er nogle musikere, der er trænet i en folkemusiktradition, som så har fundet ud af, at nu at de gerne spille noget, der er lidt mere funky. Måske ja, lyder lidt, ja. Jamen, det er rigtigt nok. Det har sådan lidt stivhed over sig, men det er sådan 80'er 80'er-produktionen, som kommer ind og sådan, øh, ja, gør det lidt stift. Det, det. Men jeg elsker det der sådan lidt er agtige led, samtidig med, at det har sådan lidt 80'er-eterisk øh, ja, stemning. Man. vi hopper lige lidt tilbage, fordi vi begynder, ja, men altså, vi skal høre opbygningen til der, hvor det ligesom sådan... Der var det det, hvor sådan bitet for alvor kommer på, ikke? Er altså, det det, der tæller for dig, Maxi? Ja, det, jamen, det er der. Hvor er vi her? Jamen, cirka midt i numret, ikke? Cirka midt. Jeg kommer til, og en øh... lang lang opbygning. Og, og så kommer det på. Altså. Men det virker som om rytmegruppen måske ikke er helt Jamen, bad, de så, godt. så rytmisk altså. Ønsket er der. Drømmen lever altså. Vi hører i håb med Karin Lundmand Mixes Choice i øh, DJ Brad's program. Men eh øh, Karin Lundmand øh, der øh, Lidt er meget god musik i den her verden, men prøv lige at tjekke det her ud fra Jamaika, altså. En rigtig sukkerclan fra Alene. Jamaikansk musik. You're my friend Op og ned. 52, 56, ja. Det er jo nok rådnet. Programmet hvad du får lyst til at sige noget senere. Ja. Hvis du synes, det var en god sang, og du øh, går og synger den lidt for dig selv, så kan du lige sende en besked øh, mellem programmerne på øh, programmophonen på, på, på 42, 66, 80, 29, og skriv dig op til at blive... Øh, så spiller vi den igen, når der er Didier Breds program igen, på næste torsdag kl. 20. Og så kan du... Så spiller vi den igen, og så kan vi have dig igennem, og så kan du synge med live, og så kan vi ligesom få lov at høre, hvordan... Det lyder når et Mennesker synger med på noget musik. Altså, det skulle sgu da pænt fedt. Det er ligesom at være... Åh, oh, hvad sker der nu? Det er ligesom at være et brugsbad med sig selv. Så er der nogen, der synger. Og så viser det sig at være til. Det er Her kommer et ønske fra en af programmets øh, lyttere. Øhm, fra Holbæk Motorvejen. Ej, der er på kanten med Bambashkabiri. -Bam og den, den musikhistorisk bevandrede lytter vil kunne høre, at det er en nationalisering af et meget stort disco hit. Men selvfølgelig ja, starter det lige med noget lidt. Og så bliver det igen lidt fodboldagtigt, ikke? Ja, der er sådan lidt fodboldstemning igen her. Vi tager det med, nu bliver det meget sofistikeret, nu ja. bliver det helt anderledes. Kom med det. Jeg har fået en besked på programmofonen, som jeg lige vil læse højt, der står. Jeg har i sidste uge fået konstateret en dyb depression, og i den forbindelse udskrev min læge det antidepressive middel Sertralin. På vej ned for at hente pillerne på apoteket gik jeg og spekulerede over, hvad prisen må vel være for at spise lykkepiller. Det viste sig, at prisen var 39 kroner for 100 piller. Det synes jeg godt nok er billigt. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg har lyst til at spise dem... Det virker næsten for billigt. Tak for et skønt program. Venlig hilsen, Petan. Tak for din besked, Petan. Jeg har faktisk haft nøjagtigt den samme oplevelse, som du har <laughs> beskriver her for to år siden. Øhm, hvor jeg var på hos min læge, min tidligere læge, som, som, som jeg beskriver som sådan en form for menneskeligt jabber the hot. Og min tidligere læges praksis lå lige ved siden af en kirke. Og så fik jeg udskrevet lykkepiller, som du beskriver det her. Jeg tror, at er også et SSRI-præparat, som gør, at man har mere serotonin i hovedet, og derfor føler sig lidt gladere, men for min eget vedkommende også forholdsvis ulden. Og, og jeg kan bare huske, der var et eller andet ved, ved det der med sådan, Nå, men du har det af til sådan... Øhm, det her koster en krone om dagen, sådan... Det... det der var et eller andet, ja, jamen, jeg kan godt huske, at jeg stod lige det sted, hvor du er nu, og jeg, ja, jamen, jeg valgte at købe det, men jeg, jeg havde den samme oplevelse som dig. Og meget inspirerende sagde min dærværende læge, han kastede sådan en, en hånd ned imod kirken og sagde sådan, ja, miraklerne, de skæv dernede, og så pegede han <laughs> indkastet wow. ned, ned mod kirken. Hold op. op. <laughs> ja. Men så havde han et billigt præparat i stedet for. Yeah. ja. Eller et billet alternativ, hvis man ikke helt ved. Jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har også selv arbejdet som apoteksbud, så jeg har. Ja, jeg har været ikke også lidt farvet af, Peter, at jeg har. Jeg har kørt meget med de der piller. Jeg har også opbygget nogle godt nok lidt flygtige små relationer til ældre mennesker, jeg leveret medicin til, som også skulle have, altså alt muligt til piller henhørende. Peter, jeg øh, Pillerne, for, mit, for mig, var det, var det en overgang. Altså, det, det er et redskab ligesom alt muligt andet. Men det er vigtigt at være ambitiøs. Også hvad angår ens psykiske helbred. Skriv ind igen, Peter, hvis du har lyst til at fortælle os, hvordan pillerne påvirker dig. passe Essa é a história de uma linda história de amor que me contaram me agora eu vou contar do amor do príncipe Chager ela princesa de marral do amor do príncipe Chager pela princesa ñumaga o t t História de uma linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe Xageram pela princesa Nilmaral, do amor do príncipe Xageram, pela princesa. Det er ingen fodbold. Det er ikke megse det? må man sige. Det har bare været fodboldt den første timen her. Alger Benger, som synger her, han er en af de helt store musik, altså, Her hører vi sådan lidt mætning. Blandt tre nummer. Hvis du ikke kan klare skat, du bliver nødt til at. Hvis du ikke kan klare folk, der synger skat, så må du slukke. Skat advarsel Com explosão, gol Sacudindo a torcida Aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer Uma jogada Celestial, gol Tabelou, driblou Dois zagueiros Deu um toque Brigou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade oh, oh, oh. Foi um gol de classe Onde ele mostrou Sua malice, sua raça Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida Se cantava Filho Maravilha Nós gostamos de você Filho Maravilha vi har faktisk en lytter igennem. Du har ringet ind til DJ Breds... For at lidt ved. jeg skal lige finde ud af det nye <laughs> telefonsystem her. Og der er også to minutter til radiovisningen. Ej, spændt. Men altså, vi kører. vi kører. Du har ringet til DJ Breds program. Hvem er det? Hallo? Hvem er der? Er der nogen? Hallo? Hallo, hvem er det? Du ringer til DJ Breds program. Ja... Goddag, hvilken navn er Morten. Hej, Morten. Hvad fik dig til at ringe ind til DJ de brede program? Jeg ringer før vi bare maler et øh, billede for DJ brevet og Miksik og Måske Lutterne. Jeg sidder lige nu på Hurtigruten, ned langs Norges kyst. Det er okay. overhovedet ikke en Okay. Men den hedder Hurtigruten, og jeg sidder bare og kigger ud på store Bjerge. ud til brevkassen. På c ja, Du på mener programmet. vist programmet? Yes, yes, yes. <laughs> det, er det, ikke? Vil bare, det vil jeg bare dele. Jeg er siddet her omgivet af pensionister oh. og programmet. Øh, det var også min første tanke. Er, du, er det dine bedsteforældre, der har inviteret dig? Eller er du, du er ikke blandt din egen demografi? Hvad sker der, altså? der, der sker det, at jeg inviterede min far op til Lofoten, som jo er et stykke land op i Norge, nord for Polarcirkel, med nogle store bjerge. Og dem skulle vi op og vandre i. Og så tog vi den lange tur med at køre vores bil. Hele vejen op ad Østkysten af Sverige. Det er en røvkædelig tur, der tager ca. 30 timer. Okay. Og så var vandrød i Bjerge et par dage. Og nu tager vi så en anden kædelig I mødet langs vestkysten af Norge. Okay. Derfor sidder jeg på den her meget langsomme færd. Ah, det må være dejligt at have et forhold til sin far, at det trods alt giver mening at lave nogle røvkedelige ting sammen. <laughs> Meget, meget Morten, du har 15 sekunder inden af radiovis. Hvad har du lyst til at sige til de andre lyttere? Noget, de kan bruge? Noget, de kan tage var, med? Var 10 sekunder, faktisk. 10 sekunder. Okay, jeg vil bare sige, det er utroligt dejligt at gå og høre brevkassen, mens man tager opværsten derhjemme. Du mener programmet. Programmet. Programmet. Hej. Hurtig, <laughs> ej, ej. Den radikale politiker Christian Hægaard har flere gange opført sig grænseoverskridende over for andre. Sagen er så alvorlig, at han selv har besluttet sig for at forlade politik, og han stopper i Folketinget med omgående virkning, oplyser han på Facebook. Hegård er blandt andet retsordfører for de radikale, og kendt som det første folketingsmedlem, der sidder i kørestol. Han fortæller selv, at der har været flere episoder, og at han havde håbet, at det ikke ville gentage sig, men det gjorde det altså for nylig, da han var meget fuld, og igen opførte sig grænseoverskridende. Det tager han altså nu konsekvensen af ved helt at forlade politik. Ledelsen i De Radikale skriver i en kort udtalelse, at de håber, at Christian Hegård på et tidspunkt vender tilbage til politik. Det er ikke første gang, De Radikale bliver ramt af en sag om grænseoverskridende adfærd. Sidste år var tid daværende politiske leder Morten Østergaard nødt til at trække sig fra posten, hvor han blev afløst af Sofie Karsten Nielsen. Entreprenører og byggefirmaer i hele landet har svært ved at få lærlinge til de ledige lærepladser. Der erhvervsskolerne der uddanner næste generation af smede, VVS'er, elektrikere og murere, men virksomhederne kan slet ikke få hvad de har brug for, siger Kim Clausen der er afdelingsleder på erhvervsskolen Lønmark i Horsens. Jamen lige PT, der har vi inde på vores hjemmeside 88, som er aktiv søgende på at få lærling enten lige nu her eller i den nærmeste fremtid. I princippet så ved vi jo ikke om det er både to og tre som de står og mangler, men der er i hvert fald stor efterspørgsel blandt de unge mennesker som vi får ind. Der er fart på byggeriet. Og det er ikke kun i Horsens, der mangler lærlinge. Samme melding kommer fra en lang række andre erhvervsskoler. Og afdelingsleder Kim Clausen er ikke i tvivl om, hvad løsningen er. Der skal nogle flere unge mennesker ind i erhvervsuddannelserne. Der har været en overrække, hvor der simpelthen er kommet for få ind. Som sagt, der mangler folk derude. Så det er, det er rigtig vigtigt, at vi får nogle flere ind. USA og Tyskland indskærper nu over for deres borgere, at de skal forlade Afghanistan, mens det er muligt at komme ud med et almindeligt fly. Sikkerhedssituationen er forværret med Talibans fremrykning, advarer begge lande. Tyske statsborgere i landet opfordres på det kraftigste til at benytte sig af muligheden for at forlade landet med rutefly snarest muligt, meddeler det tyske udenrigsministerium, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Tyskland er det land, der har haft det næsthøjeste antal soldater i Afghanistan efter USA. En tilsvarende opfordring kommer fra USA's ambassade i Kabul til amerikanske statsborgere. Har du ikke råd til at købe en, bil en flybillet lige nu, så kontakt ambassaden, står der på dens hjemmeside. Flere andre lande har også opfordret deres borgere til at forlade Afghanistan. Det gælder også Danmark. I nat er der risiko for lokale togbanker, især i Jylland, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturen falder til mellem 12 og 18 grader. Det begynder med sol i morgen, men så kommer der flere skyer. Radioavisen var Manina Høsberg. Du er til de der bræderes program. Vi hører Carl med Pat Taj Mahal, Fio Madrera, Fio Madriva. Det er lige har for stykke lyder morgen igen. Der var på Der er på hurtig ruten med sin far. Det er kedeligt, men det er dejligt bare at være sammen med far. Det kalder jeg familiefølelse. Amigo mesmo eu moro, uh! moro no país tropical abençoado. du kan gøre som også. Da Morten har ringet ind på programmofonen på, på. Jeg siger telefonnummer nu. 42 66 8929. Nej, okay, du lier den den der lineal frem du har, hvor du kan skrive tal med den. Du skal bruge tallene 42 66 8929. Husk, der lytter, at det her det er bare noget vi leger. Altså. Det er ligesom, ligesom, når man havde emneuge i folkeskole, når man legede avis, det er det samme? sal velkommen skand. Hold til at vi har faktisk en øh, en løfter mere ventende. Er det sandt? Skal vi øh, skal vi lukke dem ind? Luk vedkommende ind. Du har ringet til DJ Bræds program. Hvem er det? Ja, det er øh, det er Emil, som har skrevet ind tidligt. Goddag. Hej Emil. Hej ja, hoste. Hvad fik dig til at ringe ind til DJ Breders program? Ja, det gjorde du. Eller du sagde, at man kunne ringe ind, så tænker jeg, at jeg vil ringe ind. Ja, helt sikkert. Emil, hvad ser du i dit synsfelt? Hvor du henne? Hvordan forstår vi, hvilken situation du er i? Jamen, jeg står faktisk på i Aarhus Ø, hedder det. Det er futuristisk fornemmelse af en ø, der har bygget ude foran Aarhus, og så kigger jeg også på Riskov. og ud på havet. Riskov, det er sådan lidt fint kvarter, ikke? Ja, det er en skov i hvert fald. Okay. Hvad er du i gang med? Hvad laver du derude? Jamen, det var egentlig fordi, at jeg var derude. Øh, min, min roommate. Min nye roommate, han holder en gasfest hjemme i min lejlighed. Nå, og så ved han. Det, det, det, det, det kunne jeg ikke lige overskue at være del af, så jeg tænkte, at nu går jeg lige turde. Ja, og så, så vidste jeg, at øh, det her er dejligt. Program. Det er jo skiftet nu, så tænker jeg, det skal jeg lige, lige høre, hvordan det lige kommer til at gå. Og det passer perfekt, jo. Så har jeg lige hørt det her program, og det har fandme været dejligt. Altså. Hvor tit holder din roommate de her jazzfester? Jamen, jeg, altså, jeg har kun boet her i syv dage, og han <laughs> ja, <laughs> men der er kun været én jazzfest, og det i dag. Nå, okay. Og det virker til, at det er rigtig hyggeligt, men jeg, jeg ved ikke, ja. Hvordan foregår ja, kun... sådan en jazzfest hjemme hos Ja. Yeah. Øh, jamen, øh, jeg er jo som sagt ikke rigtig en del af det, det var mere han. Nej, det fornemmer <laughs> man, men hvad tror du, der sker hjemme på din, på, i din lejlighed nu? De havde lavet noget, øh, noget mad med noget, med noget kokosolie... Nej, hvad hedder det? Det der kokosmælk, eller noget, uh. noget lækker kage han hvad Rigtig <galt. laughs> Og så tror jeg, at de lavede en form for... Det var noget med, at de sad og høbte jazz, naturligvis. Og, øh, og så var der også noget med nogle... De kvissede hinanden, øh, var min fornemmelse, i noget med musik. Jazzmusik? Ja, men det var faktisk... Det var, det var den der øh, det var ikke jazzmusik. Det var noget finsk folkemusik, tror jeg. De, så det var jo... Ja, som ligesom... Jeg ved ikke. Jeg kunne ikke følge med. Jeg gik ud af døren. Hvor længe har du kendt den person, som nu er din sambo? Æ, i, i syv dage... Øh, Altså, og han er fandme en gæv galder. Han virker fandme som en, en, en god mand. Altså, virkelig. Hvordan kan du det, være så selv? sikker på, at denne her... Øh... øh fest ikke vil være noget for dig? Ej, men det, det kan også godt være, at det er noget for mig. Jeg, jeg kommer nok også til at gå til... Selv, altså, når programmet er sådan, så går jeg jo hjem igen. Og så øh, forvirrer jeg mig garanteret ind i festen alligevel. Øh, men, altså, jeg, jeg tænker bare... Kender du ikke det nogle gange, så man ikke lige i humør til fest? Eller? Jo, jo, det kan Så, altså... Ja, altså, jeg tror egentlig, det er hyggeligt nok. Jeg har ikke noget imod en jazzfest. Man skal bare være i humør til en jazzfest. Ja, det er ligesom det. Ligesom alt andet. Ja. Ja. Alt kan misbruges. Øh, men jeg, jeg, har, jeg havde også lige et spørgsmål til dig, faktisk. Ja. Øh, fordi jeg kan huske, for, for mange øh, programmer tilbage, måske, jeg kan ikke huske det forkert. Altså, gang, snakkede... det, det forrige program, det der hed DJ Breds brevkasse. Ja, naturligvis. Øh, ja, der, der snakkede du om... Øh, øh, om øh, lytte-metoder, altså lytte til musik med metode. Kan ja. det passe? Ja, ja, ja, det kan jeg godt huske. Og nu, øh, øh, den, okay, er, den rigtige tænk grund til, at jeg egentlig ringer ind, det er fordi, at jeg, jeg har, har skrevet ind et par gange til brevkassen under øh, navnet Emil, men jeg vil gerne hermed officielt skifte navn til øh, DJ Movies, der Planet 2. Og øh, fordi jeg, jeg tænker nu vil jeg gerne begynde at, at gå op i musik, og så og jeg tænker jeg bare, at jeg kan ikke huske, eller jeg ved ikke, hvorfor man egentlig lytter til musik. Og jeg er blevet forvirret over det hele, og jeg synes, det er rart at høre, men jeg kan ikke. Nogle gange, så kan det være besværligt. Og så, du har bare så meget musik øh, i din baglomme. Så tænker jeg, hvad gør du, når du hører musik? Hvad sker der inde i dig, når du hører musik? Jeg mener. Er det et lidt langhårdt spørgsmål? Men... Nej, altså, jeg kunne også besvare det i timevis, jo ikke? Altså, ja. men, men jeg, jeg tror i hvert fald, jeg har... Og det er noget, jeg kommer til at demonstrere i løbet af den her sidste time af den første udsendelse af de der program på b 6 det er, at jeg har i hvert fald altid forskellige sæt ører, jeg tager på. Nogle gange så er det sådan, okay, det her nummer er måske ikke sådan hvis der er nogle mangler eller noget, man ikke forstår, så er der altid en eller anden, anden sæt ører, man kan tage på. Og noget, jeg gør, når jeg lytter til meget musik fra 70'erne og 80'erne, det er, at man kan selvfølgelig være heldig, at alle stjerner står rigtigt i nummeret og det bare stadigvæk er et gribende, magisk nummer. Ligesom med Karin ljungmann nummeret for eksempel. Ligesom med Karin Fantastisk. Med Karin... Der stod det helt godt. Ja. Men, men hvis nu det ikke er gået helt lige så godt, Uh, mm. Så kan man så kan man for eksempel tage nogle ører på, som er sådan Nå, men, Der var nogen i 80'erne, der lavede et nummer, der lød sådan her. Hva, hvad er der sket med vores samfund siden 80'erne? så kan man tage sin sin psykologisk historiske ører på, fordi et stykke musik er tit altid en god afspejling af hvordan nogle individer havde det på et meget kort tidspunkt. Ikke? Mm. Og, og, det, og, og så dem kan også man også på et specifikt sted måske. Ikke? Altså. Ja. Mm. Så det, jeg synes altid, at man ligesom kan tage på en slags psykologisk, øh, historisk rejse, hvis nu man for eksempel ikke synes, at det her ikke er nummer, jeg vil spille for mine venner, men det er interessant som et vidnesbyrd om den tid, det blev skabt i. Ja. Øhm, så det, det, jeg, jeg prøver altid, også fordi jeg bruger rigtig meget tid på at finde musik til det her program, så ja. jeg prøver altid at finde ligesom, de ører, der kan passe, i stedet for at starte med at skælde ud på at sige, nej, det her nummer, jeg lytter til, det lever jeg ikke op til mine forventninger, så ændrer jeg mine forventninger, og så har jeg forskellige kasser med forventninger, og jeg sapper lidt imellem for selv at få så meget som muligt ud af det, i virkeligheden. Så. Spændende. Og, og så det starter, det starter egentlig tit med, at du, hvad kan man sige, frestødes af noget musik, ikke frestødes, måske lidt hårdere, men du ved, altså, ligesom tænker, at oh, det kan jeg da ikke forstå. Og så du laver om for at høre den musik, eller hvad? Ja, det er noget med at finde ud af, hvad ens modstand består i, og det er jo også mm. en generelt menneskelig ting, at hvis man møder en eller anden person, der for eksempel er meget kærlig, eller, eller er meget hurtig til sådan at komme med komplimenter, og det hele virker sådan set ægte nok, så det er sådan noget, der kunne almindeligvis fylde mig med modstand. Og så vil jeg mm. reflektere lidt over, sådan, om, hvorfor den her person, der egentlig bare sådan er imødekommende, sådan, hvad, hvorfor vækker det en eller anden modstand i mig? Så jeg... Hvis musikken ikke taler direkte som en øh, motorvej eller en intens slåscheis til en, sådan, så, så har man måske noget modstand selv, som man kan bruge det til at kigge på, så man ligesom vender spejlet mod sig selv. Øh. Ja, det er, det er. Men, men det er selvfølgelig lidt anderledes, end at være sådan, nu skal jeg vaske skuld, nu vil jeg bare gerne sætte 10 nummer på, jeg ved, jeg synes er toppen, og så ja. gør det, ikke? Altså det er jo også, det, jo. Det, det, det er ligesom det, jeg leder efter altid, men det er tit, jeg ender med at gøre det andet, fordi jeg Øh, jamen fordi jeg prøver at høre alt muligt Og så vækker det noget modstand Noget jeg prøver at forstå Hvad forhindrer mig i at nyde det her Drum and bass musik Er der noget galt med musikken i sig selv Eller, eller er det mig der er, har nogle fordomme Eller sådan noget altså? Ja og der, der kan jeg anbefale til folk Der, der lytter derude. Der, der, der var, et, der var et, i det forlige, der Dengang det hedde en brevkasse dengang, Der var en brevkasse. Mm -hmm. der, der var et program med DJ Sølle Der snakkede om øh, øh, Om side musik Ja vi havde en side-trans DJ igennem Ja, og det var fandme fedt at høre at det, altså, fordi det tænker jeg, det kan jeg ikke lide. Det, havde, det var, det jeg havde meget modstand til. Men så var han bare, det var bare rigtig rart at få det introduceret på en rar måde, faktisk. Samme her, Emil. Samme her. Jeg var også sådan lidt, ja. det er noget bøvet musik. Og, og det var mm. faktisk også derfor, jeg tænkte, det er ikke mig, der skal fremlægge det her med Sightrends. Det, mm -hmm. det skal være en, der, der er helt inde i det. Altså. Fordi så får man, så får man en, en anledning til at, give det, til at høre det med nogle friske ører. Og det er det, det handler om, tror jeg. Emil, har du en svigermor? Det har jeg i hvert fald. Hvad hedder hun? Uh, hun hedder Tina. Tina. Er der noget, du har lyst til at sige til Tina? Du har øh, øh, 10 sekunder. Det her nummer, der kommer nu, det handler om <laughs> svigermøder, nemlig. Tina, kan du høre mig? Jeg ved, du ikke hører så godt, men jeg ved, du kan høre mig. Skud mand. Ring ind igen, min. Gå hjem og smue og optage den der jazzfest, og så spiller vi <laughs> Ja. <hæld> og lykke, kammerat. <hæld> og sød svigermor 42 66 84 I de Tizia program, der har vi en, en, en tilbøjelighed, som måske vil give andre radioprofessionelle øh, en form for... Ja, vi. mikrofonerne er hele tiden tændt, så nogle gange øh, kommer der altså lige en recipe men det, det er bedst på den måde. Vi har prøvet alt, kan jeg lytte. person Mådan til et Jeg kan allerede nu, at vi har nogle søde lyttere i de æbredes program. De ringer ind, fordi de undgår at undslippe deres samboes jazzfest. De på båd med deres far. Lidt af den der stemning, hvor man lige fatter lidt, hvad folk går og trækker i. Altså. Det her nummer er med Sierra Leone Refugee All Stars, som hedder Mother-in-Law. Sierra Leone Refugee All Stars, som vi lige har lyttet til, er en gruppe af Musikere der flygtede fra Sierra Leone til Guinea under den sierrlonske borgerkrig fra 1991 til 2002 var der en borgerkrig i det vestafrikanske land Sierra Leone. hvad tror Nu har vi nok de fleste der lyttede til det rette program en nylig referenceramme med sådan hvad der sker når samfundet lige i halvanden to år sådan skal slå nogle knuder på sig selv og finde nogle spontane løsninger på nogle problemer ingen havde forudset, men så jeg beder dig kære lytte og forestille dig, hvordan det er at være i et mm, vestafrikansk land, som i forvejen er rimelig dårligt stillet sådan globalt. Og så er der lige 11 års borgerkrig, hvor det er livsfarligt at gå i skole, og hvor der er evig territoriekampe over det hele. Sådan, øh. Det er ikke fedt, altså. Men jeg håber, at denne her coronatid kan minde folk om, at regionale konflikter. Ja, måske, altså jeg selv rager rundt her i Danmark og har det egentlig som i væg, og så sker der et eller andet to år, som er lidt uønsket, og så bare sådan gang det op med alle de regionale krige og mærkelige øh, ting, der sker i resten af verden. Altså. Sætter det lidt i perspektiv, forhåbentlig. Ah, du lytter til DJ Breds program. Nu skal vi til noget, som jeg glæder mig rigtig meget til. Som er en lille øh, musikalsk historieteam. Som handler om musik fra Trinidad og Tobago. Og her kommer en hyldest sang fra kunstneren Black Stalin, som kommer fra Trinidad og Tobago. Og det er en til en, der hedder Dr. Jit. Og lige om lidt, så finder vi ud af, hvem denne spændende Dr. Jit er. Og indtil videre kan du høre Black Stalin synge om ham. From my little village, From playing a and in my rama club to a degree It was a long hard fight for the fan man To reach the day to get that kind of recognition So when the word came out that day from UWE James Savarrow will receive a degree It brought great joy to fan. det oh, der Black Stalin. Han er altså en af mine helte, når det kommer til Steeldrum, Kalypso, Soka, Manto og Johnny Music fra Just remember the very early days of the steel band When players was known as badger and as hooligan Not a father or a mother in the island Want their daughter to meet and never talk to a bad man But nowadays, things change up entirely Band subject in big university It was a fight that went on Day after day, we can now say we came a long way. Dr. Jintz, congratulations. no respect from every pan man and woman. We live to see the day, they it's set up. We sing a to ring. Dr. Jint. oh, Dr. Dr. Jintz, dance, Jint. dance for the music. the come people came and made a contribution that never left us. This day of recognition, family know they didn't sacrifice in vain. Though we may not even remember some of their names, so we must say thanks to everybody who contribute to this newborn fraternity. To brother Chet. My best wishes to you, be successful in everything you do. Dr. J. congratulations. love, respect from every pan man and woman we live to see the, the panes get up. Please Dr. J. oh, Dr. J. J. thanks for the music. jeg håber, han nøgner melodien her til sidst. Han er lagt, synger noget, Bad der Up og sådan noget. Jeg håber, I Black Han er godt lige os. Man ved det ikke. Vi må se. Kommer det, så kommer det. Dr. Jett. Congratulations. No respect. From every man and woman. We Det Dr. Kan podi miu se til Det pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam du i pam pam pam pam hvis lige vil ikke tænke, pam pam pam pam pam pam pam pam de pam pam pam pam pam Og hvis du begynder at gøre det tit, så pam pam pam Drøp for drøp vi får en lille, øh, hvad skal man kalde det, uddannelse. I hvert fald et indblik i, øh, i kalypsomusik og musik fra Trinidad og Tobacco. Fordi det er noget, som jeg, de her bredde, holder rigtig, rigtig meget af. Og der er mange grunde, der er rigtig, rigtig mange grunde. Og en af de grunde, det er Black Staling med nummeret Dr. Jit, som vi lige har hørt fra pladen Just For You. Men hvem er denne enigmatiske Dr. Jit, som tåler så høj en besøgning? Jamen, det skal jeg sige kan jeg Der er tale om ingen ringere end Jit Samaru, som er en, en, en arrangør og komponist fra Trinidad, som øh, har fyldt meget i... De har på Trinidad sådan en, en musikkonkurrence, som hedder Panorama, hvor øh, steel drum Øh, og som musikinstrument, et perkusivt, kromatisk slagtøjsinstrument, som, som jeg håber, du er blevet mærke i her hos Black Stalin. Det stammer fra Trinidad, som er en olieproducerende nation. Øh, og de har så ligesom sådan en årlig musikkonkurrence, der hedder Panorama Competition, hvor øh, steel drum orkester i forskellige størrelser stiller op. Og øh, der er fire kategorier af størrelser. Der er helt op til orkestre med 120 steel drum spillere, der står ligesom, som du kan forestille dig i, her i Europa, sådan et klassisk orkester, der er stillet op, så man kan høre det hele bedst muligt i en naturlig ramme. Men øh, den, den årlige øh, stildrum drum competition hedder Panorama på Trinidad. Og... Øh, den sang, vi lige har hørt med Black Stalin, Dr. Jit, handler om, at arrangøren og komponisten Jit Samaru fra Trinidad, mig, i 2003, han blev udnævnt til æresdoktor ved universitetet, ved det vestindiske universitet. Og nu skal vi høre den en, en optagelse af... Så det er den, sådan en form for hyldessang til ham, eller hvordan? Ja, altså... Uh, be good in everything you do, det er jo virkelig uh, smukt. Altså. Men det er sådan en, en tradition, en fast form inden for Kalypso, at man, at man hylder inden for en sang. Det, er sådan, det modsatte af i rapmusik, hvor man disser... Ah, yes, klart. Det omvendte diss. Ja, og det er også... Altså bare sådan praise. Og Calypso musik har også altid haft en... Øhm, og det er noget, vi kommer til at dykke ned i her i de Breds program, at Calypso musik tilbage til 60'erne og 50'erne har sådan en historie... Det har sådan en samme funktion, som Dropbox har i dag for, for mange mennesker i den vestlige verden. At det, det, det er en måde at opbevare information på, at indlejret det i en levende tradition. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde Dropbox en levende tradition. Er det ikke sådan men en, en farm et eller andet sted? Men forestiller der ikke var noget, der hed Dropbox. Jamen, det er rigtigt. Og at vi ikke kunne skrive noget. Det er også... Øhm, ja, nu kommer vi... Ja, nu, altså, hvis... Okay, billedet blev lige, lige lovligt langt. Der. Ja, det, var, det var måske men... lidt kompliceret, men øh, noget af det, der gør Kalypso-musik, også særlig meget tidlig Kalypso-musik, rigtig historisk interessant, men også menneskeligt interessant, er, at det, øh, det kompenserer, kan man sige, fra et vestligt perspektiv, for at have en ikke-skriftlig tradition. Så alle mulige øh, dagligdagsforhold er typisk beskrevet i sang, for eksempel, hvem, hvem vandt, vandt cricketkampen? Der kan være en sang der handler om en vundet cricketkamp, fordi det var en, en måde at overlevere resultatet af en cricketkamp på. Ah, det er smart, ja. Men de optagelser, der eksisterer af sangen sang om cricketkampen, er så et aftryk af et lokalsamfund i bevægelse, som overleverer information via sang, hvor i dag der vil man gøre det med... Ja, men en masse teknologiske redskaber. Men... Og i Europa, der har man også sådan, eller den europæiske og der er kunst sådan noget automatisk sådan noget lidt, lidt edelt og lidt højt. Og det er rigtig, rigtig fedt at høre kalypso, fordi det, det, det er en meget praktisk musikform, som handler om, nogle gange om at overlevere for eksempel resultatet af en kamp. Så en, en sang kan have en meget kort aktualitet. Og det det, er ret, det det var noget af det, der gjorde, at da jeg begyndte sådan at få færden akalypse ud, der tænkte jeg sådan, at det, det er sgu rimelig fedt, det her at have sådan... Så er lidt ligesom at læse visen på en ja, måde, ja, så... læse en gamle vis. Ja. ja, og så skete der det der og det der, og, sådan, og det er ikke specielt aktuelt mere, men det, men det er meget fedt at sådan, forbinde med de mennesker, der levede i det, og for hvem det var interessant, sådan, øhm. Ja, så det, vi kommer kun lige til at krætte i overfladen af Kalypso-musikken øh, her i den første udgave af de der program, men vi kommer til at høre meget mere til det, og nu skal vi lige nu skal vi høre en optagelse med et arrangement, som er lavet en komposition, der er lavet Jitsamaru som den forudgående hyldesang øh, handlede om Og jeg vil, jeg vil lige indskyde kære lytter, at det her musik er altså, det, det er ligesom optrædelsesmusik. Det lyder ikke fantastisk på en optagelse, men jeg håber, du vil lukke øjnene. Er det en live-optagelse, det her. Det ja. er lidt live. Ja, jeg håber, du vil forestille dig, at du står foran 80 olietøndspillere, og lyden kommer fra alle retninger, og ikke bare fra dine to små air -puffs. Du er til fest, altså. Party, party, party Bare lige ud at tease. Har den moduleret endnu, Mixi? Ja, en til flere gange. Okay, flere gange. <laughs> er Ej, jeg er vildt. faktisk ikke helt sikker på det, men det, det, er, det lyder helt vildt jo. Den, den, den modulerer inden for et minut. Vi skal lige have den første modulation med. Ja, klart. Det, det, modulation, det, kender du ikke det der, Kan jeg fra Melodi Grand Prix, hvor de lige går en halv tone op, inden det Yes, der! Nej! Nah. Jo, jo, jo! Ja, ah, okay, nu kommer jeg til at snakke henover, og vi hopper lige 4-10 takter tilbage. Der var den, ikke? Yes. <laughs> Party time! <Woo! laughs> Men altså, de må virkelig være ekstremt dygtige til at spille, hvis der er 80 mennesker. Prøv at tænk på, hvor meget man sveder, når man skal slå så meget på en olietyn. Det må være helt vildt fysisk, altså. Men de spiller så tight, jo. Heft. det er også det. Altså, noget af det, der gør, at stille uh, olietyn musik, det er sådan, kan virke måske lidt sådan ha ha en europæisk... Tradition er, at en olietøn intonerer ikke perfekt tonalt. Det er derfor, det lyder sådan lidt... Det er derfor, tonerne ikke er helt rene, ikke? Man ikke, det er fucking tight, altså. Det er ikke nemt at stå og lave det her, altså. Men det er også nu, jeg skal huske at sige, at øh, undertegnet DJ brede har en, en meget... ...hjertelig interesse for musik fra Trinidad, men jeg er ikke fra Trinidad. Og jeg kender ikke nogen, der er fra Trinidad. Jeg har en meget PFR-bekendt, der er fra sådan Karibien. Og noget, vi rigtig godt kunne bruge her i DJ Breders program, det er en... ...hjælper og en turistfører på en måde, som... kunne ...give os noget bedre information, end den information, jeg kan finde på internettet. Fordi vi kommer til at høre masser af Kalypso. Undskyld Så hvis du lytter derude og siger, ah... Jeg kender en, der har forstand på det. Måske en, der er fra den egen af verden. Så kunne vi rigtig godt bruge en, vi kunne ringe til, som kunne give os en bedre historie, end jeg kan give dig. Som en person med en internetbrowser. Og en meget stor kærlighed til det her halvøj, der kører. Ej, Kæft, der gad godt være til den der fest, altså. Og bare lyden kommer fra alle retninger, altså. What's not to like, altså. Den her kompensation hedder forresten Iron Man. Det er også lidt sådan sportsagtigt, ikke? Altså. Det er opvisningsmusik. Ja, simpelthen. det er sandt. Det, det er selvfølgelig konkurrencemusik, på ja. en måde, ikke? Ja. Det giver mening. Det er klart, de ikke spiller No Woman No Cry i 8 minutter. Altså... Det kunne de ellers sikkert også godt. Ja, det havde været nice. Men vi hylder dit samme Kan med du putte... Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Findes det? Om det gør jeg. Ja, ja. Masser. Altså... Eller selvfølgelig findes det. Men det, jeg vil gerne ønske det til kommende program. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, Mixi. Alt for dig. Tak. Nu har vi fået endnu en øh, besked på telefonsvaren, som vi lige spiller her. Jeg øh, kommer den det. Modtaget den 31. juli kl. 4.14. Hvad har vi sagt af dig? Hvad har du lavet i lavn? Hvad har du lavet i lavn? Gjør bare det, vil vide. Tænk det bad. Hvad har du lavet i lavn? Hvad har du lavet i maven? Hvad fanden foregår der altså? Det kan jeg overhovedet ikke høre altså, men øh, det lyder som om personen er til fest og lyder smukt personen. Lytter? Det var et fedt nummer der kørte i bagrum. Hvad det er det. Er. Um, jeg det, kender det godt. Ja ja, men jeg kender det også godt skal jeg lige. Øh, jeg kan faktisk godt lige give et. Øh, det kan være faktisk, at jeg faktisk kan høre det altså, fordi det er. Det var nærmest det lytterønske, ikke? altså sådan på en måde. Det er Sylvester. Det er måske kender du øh, altså Sylvester. Han var sådan. Øh, Disco-musikere, og hans store hit hed You Make Me Feel Mighty Real, og det er et fedt nummer. Men øh, han har andre fede numre, som øh, det her for eksempel. Er det ikke rigtig nok? Ja, er det ikke det, lytteren hører? Okay, men du kan allerede nu, kan lytte og mærke, hvor super lav barn er. Du kan gemme nummeret til, til programmofonen, og så når du står i udkanten af et eller andet håbløst dansegulv... Så vil du bare ringe ind og lægge en lang... Og du ruk. kan endda synge oven i nummeret, vores øh, shazam-detektor. Vi finder bare ud af, hvad det er alligevel. Ved du, hvad du kan gøre? Du kan gøre lige, hvad fanden du vil, altså. Nu okay, hører vi altså ligesom bestem, altså. to love tonight. Så, som bare en Nietzsche bandisolof tonight. Han er så nice Sylvester. Han er også en af de disco der ehm inden for genren high energy, som var sådan disco genrens energiske storebror, som var meget populær inden for sådan nogle lidt øh, partyagtige øh, homoseksuelle miljøer i San Francisco i 70'erne. Men han var, hey, hvad sker der? der Lige nu mere fred musik til dag DJ Breds program. Her kommer der noget HH, også kendt som hiphop fra Kenya. Para kwa zikiwa jani safari na Ducati chini akilini dani mistari nina exercise uta ndani ni bakari toka pwani e eh, ni duniani ndio nyumbani au mchangani hii ni knock kwa abandons opportunity tumekam ku exploit presented to us either by light or dark in this last for cash Where you live and how you think intertwined explain how we breed evil in the society so when I'm accelerating every activity the brain is thinking please don't mistake me don't right. judge me ignore right. me masi azirudia tena na ya kucheza kupoteza tena manelewa kuna kupoteza yo shabik marafiki zako <laughs> Mchuzako kwa biasara zangu kama kipofu ingekuwa ni deshi yangu anga pewa Wange wangetoka usiku manane na maulipo wa kuhangisha malipo na kama ungepewa ungekukuta na letra joto kwa nyumba ina vidu toke uki nose bleed popote ndo Topike yote ya kuongea na flaff makafiri na sma yangiri hakuna type ya ziri unaweza tuficha tumekuwekea why kwa mwili Fa zaidi, umed na mimi min da jedi maja iri. Ka ifja tu ifja tenla ka. Tui tena na ka. Pa ne lewa kuna temja kutenza na ka.me ne lewa sina temja koza. Ka le iffaja tena na ka, Tu sema se na ka put a time on back the heart, Giuliani, Johnny Boy, Casewish og Agano med nummeret Fania Tena. Hip-hop-nummer fra Kenya. Og i baggrunden kører mødes fra Nigeria. Det nummer jeg praktisk talt har været besat af det seneste tid. Det er så altså sindssygt godt altså. <tryk> Du dytter til de det breds programmet For meget power kan man pakke ind i øh, 4 minutter og 27 sekunder, altså. Jamen, spørg Mercy Twin Chingu fra Nigeria, og svaret lyder som det, vi lige har hørt. Nej, jo, det er rain, men... Wow, en vild outro, også. Uh, men det er hitparadet her. Vi skal skynde os og få proppet noget godt ind inden af nyhederne. du nu er dit nye programs program på B6 p 6 b Tilbage næste uge. Husk, at du kan ringe ind på 42 66 80 29. hvad var telefonnummeret igen? Ja, er tilbage næste torsdag på samme tid og sted kl. 7 på B6. Telefonnummeret er 82... 42. 42. <laughs> 42... 42... 66... 80... 29. 42... 66... 80... 29. Godt, jeg har dig, Mixi. Ja, hvad skulle du gøre? I baggrunden kører Vicky i Dimo med You're Too Young. Screw op, Mixi! Super essentiel dansk musik, vi skal nå at høre, inden, uh, inden nyhederne her kommer det. Jeg beklager, at det bliver ikke kønt, det her, men det bliver vigtigt. Ole Bertelsen med nummeret inden på Gamle Torv. Har vi nogen fra Aalborg med os? Her kommer Sandheden. DJ Breds program. gamle tøj, og der kommer en med en gitar, og der går en i bare og, og der går en pige i moderne sko. Så moderne, så moderne er hun meget Og der sætter du en på en bænk derhen, og drikker brændt vin og øl, og i denne sted tager ni de det stærke frem og du er en sjæl. Gamle Tov. Wooo! Er I med derude Aalborg? Ring ind på 42, 66, 80, 29. I næste uge, eller til næste uge! Wooo! Vi det her de bredesprogram. Vi lytter til Ole Bertelsen med Inde på Gamle Tov. Det forlyder så, at man kan sætte sig ind midt i Aalborg, med sin guitar. Og fyren fed. Altså, lyder nice. Er der nogen lytter derude på Gamle Tov? Er det stadigvæk sådan, at taler rykket sandt, Du har lyttet til det her program om 5 sekunder. kommer nyhederne. Uh! USA vil sende soldater til lufthavnen i Afghanistans hovedstad Kabul for at hjælpe ansatte på den amerikanske ambassade ud af landet, det oplyser talsmand Ned Price fra USA's udenrigsministerium. Vi reducerer yderligere vores civile fodspor i Kabul i lyset af sikkerhedssituationen, siger han. Talsmanden oplyser også, at USA vil begynde at sende fly ind dagligt for at evakuere tolke og andre afghanere, som er i fare, fordi de har arbejdet for USA. Flere militærfolk herhjemme giver ikke meget for den politiske aftale, der skal sikre, at afghanere, der har hjulpet danskere, bliver evakueret fra Afghanistan. Anne-Katrine Rybnetski, der har været udstationeret som primærleutnant i Afghanistan og været rådgiver for Udenrigsministeriet, mener, det lader en masse i stikken, fordi aftalen kun omfatter afghanere, der har arbejdet for Forsvaret eller den danske ambassade i Kabul i de sidste to år. Kære venner, vi forlod Helmand første i 8. 2014. Jes Christoffersen har været udsendt til Afghanistan fem gange, og hver eneste gang har han og de andre soldater fået god hjælp fra loka lokale afghanere. Vi har altså nogen, der hjalp os, der stod ved siden af os, der kæmpede sammen med os, der var med til at redde vores liv. Og dem tager vi ikke vare på. Også den tidligere forsvarschef Jesper Helsø slår fast, at aftalen ikke hjælper alle de afghanere, der har hjulpet de danske tropper i Helmand-provinsen. Så Taliban, de husker. Så frem at de kan pinpointes på, at de har hjulpet danskerne, så er de i problemer. For de har gået rundt i danske uniformer, uniformsgenstand, med et på siden, og de har været til stede med danske soldater, så de er i problemer. De radikale mistede i dag et folketingsmedlem. Christian Hegård stopper i politik efter at have udvist grænseoverskridende adfærd til fester. Det har en i dag fortalt partiet og den politiske leder Sofie Karsten Nielsen og resten af folketingsgruppens ledelse.